Miután érzékeny búcsút vettünk egymástól, megöleltem és megpuszítam mindenkit. Hazamentem. Aig vártam, hogy bedőlhessek az ágyba, és alhassak végre. Abban már semmi meglepő nem volt, hogy Nándi nem volt otthon este kilenckor. Szinte kezdtem megszokni, hogy még kevesebb időt töltött otthon, mint egyébként. Mentségére szóljon reggel, mondta, hogy csak úgy tudja megoldani a gyerek felügyeletet, ha este ráhúz néhány órát.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 Igen, tényleg ezt mondtam. Jól esett ma a fizikai munka, mondtam mentegetőzésképpen, nem mintha magyarázatra szorult volna a döntésem. Kicsit um, hirtelen ötletnek érzem. Az is. Ma délelőtt dölt el, hogy utazik. Felhívott, oda mentem, megbeszéltük. És gyorsan lepaszoltad a gyerekeket. Szerencsés véletlen.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 Az örömömömhöz. Ismertem már annyira, hogy ha akart volna, mondott volna valamit. De nem tette. Csak feküdt a nyugágyban, és a kert végében álló cseresznyefát bámulta. Vártam egy bocsánatkérést a múltkorért, mert nem volt sportszerű azzal betámadnia, hogy miattam van túlterhelve, és szeretne lazítani. De talán ő is ugyanezt várta, mert magára hagytam.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 Fájt, és kiózanítóan hatott. Ültem még néhány percig a kertben, és rettentően egyedül éreztem magam.